Antin Kukka-Arja. Hyvää päivää, Sulla no. te. Tota, teettekö te noita kukkalähetyksiä? Joo, tehdään. Semmoisella, että saisi viestin siihen. Äh, olisiko joku määrätty päivä? Äh, maanantai, jos kerkeää. Niin joo, kortti tulee. Joo. Äh, laitetaanko ihan, onko se joku onnittelukortti vai onko se... Onnittelukortti. Kerrotko? Niin? Eli tämmönen olisi tämä viesti. Rakas tyttöystävä, olit minulle. Rakas tyttöystävä, olit minulle. Piste. Sinä halpa lutka. Piste. Ahaa, sinä halpa lutka. Sen. Parhaalta frendiltä otit poskeen viimeisen kerran. Odotan vähän parhaalta f r e n Potit. Poske. Viimeisen. Viin kerran. Piste. Odotat viimeisen kerran. Miten kehtaatkin niin. saatana olla tuollainen piste? Odotat vähän. Portto. Niin. Kun muutuit helpoksi lihaksi, pilkku. Muut. Tui rakkauteni vihaksi, piste. Vihaksi. Tee late. Toivo late. Lukisitko sen vielä kerran? Tässä lukee näin. Rakas tyttö, ystävä olit minulle, sinä halpa, lutka. Parhaalta frendiltä otit poskeen viimeisen kerran. Miten kehtaatkin saatana olla tuollainen portto? Kun muutuit helpoksi lihaksi, muuttui rakkauteni vihaksi. Terveisin late. Tiedätkö, mitä miltä toi kuulostaisi radiosta, toi teksti? Niin, no, no, no, miltä nyt sit, no? Nyt kävi niin kuulee, että mä tein, Arja, sulle tämmöisen pilapuhelun täältä Radio Energyn Tenkasen aamushousta. Si, muuten mitä? Jos mä näen sun joskus, mä sulta niskat nuri.